Əb-Düha Səhər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahım adı ilə <Sessizlik> And olsun səhərə And olsun sakitləşən gecəyə Mə vəddəəkə rabbukə və mə qalə Vəl-əxirətü xeyrül lək minəl-əula. Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu. Həqiqətən, axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir. Və lə səuf yu'tīk rəbbuk fətərdə. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Ələm yəcidək yətīman? Məyər o səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi? Vawəcədəkə Səni çaşğın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi? Vawəcədəkə əilən fəğnə. Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadım? Fə əmməl yətimə fələ təqhər. Eləysə, yetmə xor, baxma. Wə əmməl səilə fələ diliyəni qovma. Wə əmmə bi nirməti Rabbikə fə Və Rəbbinin neymətindən danış.